dexero so naizen, milaka aurril dituzte palestinam hemen hemen txakurrak sinagogat zaintzen Burduritasun pixkat uh, sentitzen dugu, baina, baina gogoz, bai? Azdu komeri, gutziak segi, hauei pasokasoleku koeri Bizikimaite dudan dugun areto badau, etxean bezala sentitzen gira eta gainera be, eskaintzen dituen baliabideak azkenean holtza hon bat uh, sekulako soinua argi mailan ere material bikaina Guretzat gure ikusgarria edo gure kontzertua eskaintzeko ez dakit baden leku oberik hemen inguruen. Ni kafe bat hartzen ari naizta jendea etxea ustera alduta. Beraz bako jakizan nendira Joe eta Unai, DJa orain aitor, eta geros argietan Mikel, Soinuane hirugarren Irugarren bako bat bada ez dena holtzara igoko, baina gurekin ari dena ere batek ezin duelarik. E, hori da Michelle Babalazki. nordan da nor eta Rapa ez da musika bat e, behin entzun eta dena rapatu duzuna e, bat ere, e, justuki raparen interesa eta ikusten dio dan interesa da e, behin eta berri zentzuten duzularik aldi oro berria dela edo zerbait berria atxemaiten duzula punchline edo esaldi azkar batzuk gelditzen dira uste dut baina bigarrenan zerbait deskubritzen duzu berriz eta irugarren entzun aldian geyo, eta behar bat bukatzen duzu apresiatzen kantua ama bost aldi zentzuen duzularik Geltokitik, geltokkira, gaur nortoa zentzuen Jo nainuen saspi lurraldetan mai sentutzen dugu Euskal Herria osoan jo dugu, eta hautatzen naiz be jendea ez dela joan xiberura basenafarrora eta uste dutela bein lapurdin joz, eh iparraldea deitzen duten hortan jodutela ez ormasadago hor jendeak len bailen iritzi nai luke eta autobusa berandu dator